Kaizo entzule guztioi Hau mandoegi irratia da Erreteriako Giztogar Eskolako Irugarren eta Blagarren Maiakoen irrati hierra. Gui eta hierra, gu eta Oskar gara. Aurko zaioa laguna buen artean egingo dugu. Errezetak, Nerea eta Naiaak, Urtebetetxeak, Nerea Martinezek eta joanak. Poesiak, Aizeak, Aizea Fernandek eta janirek egingo dute. Pertsonei eskutua, Alexek eta Julenek, Auk Horapilloak, Enekok eta Benatek, Txisteak, Fatimak eta Izea Lorenzok. Engu dituzte. Albestiak ere izango ditugu. Gure saioan txuteko sartu gure web horrian. www.mandoegi.wordpress.com Eta sarrera ondoren goren saioarekin aziko gara. Adibelariak, Adi Mandoegi Ratian martxan da eta... Zaiarekin azteko, aste honetako errezeta ekarri gizuegu. Gaur, arauz, natila, txokolatearekin prestatuko ditugu, entzun nola egiten den. Otsa aia, lau arrautza, bikoilara kada maizena, laukoilara kada azukre, bikoilara kakao, hauts eta litro eta erdi esne. Nola prestatuko dugu? Asteko tormisean, basa litro, erdi et esne, azukre, arrautza, gorringoa eta kakaoa. Gero ontzi batean berotu beste esnea, eta irakiten duenean nahaz, nahaztu arrautzekin. Ondoren berotu de, dena zu motelean ta, tarteka koilaraz eraginez. Segidan, loditzen hasten denean zutatik atera. Zerbitzean txokolate zea, zeatuta Botatzen zaio gainean. Eta bukateko ronet edo patar tanta batzuk ere ez kalterik egingo, baina kontuz ez pasa horrek alko dauka eta. Ausi izan da azteunetako errexeta. Gozua ez da, San sanfermin. Eka isogun ere ata joan eta orte atala egingo dugu. Hori da, gamontzik ino zorion du behar duzuen esango, dizuegu eta azteko, irugarren mailako ikasleekin hasiko gara. Ekainaren hogeita iruan Julen Perez Izagirrela, irugarren zekoa. Ekainaren hogeita zeian Ugo Solana Inglesia, irugarren ze. Ekainaren hogeita zeian Alaingarzia Belazko irugarren zekoa. Ekainaren hogeita haarean hel alain pose solana hirugarrena. Ea, orain laugarren mailako ikaslekin hasiko gara. Ekainaren zeian Erik Martin Santa Maria laugarrena. Ekainaren amabian Fatima Zara jaiaki laugarren be. Ekainaren hogeita zeian Erika fan gehiu otero laugarren be. Solionak den ohi ondo pasa zuenurtebetetxe ehunean dagur zu arteko peka zelaure Eta poesia txokoa egingo dugu, mandoak irriatian. Harko poesia elur panpina da, hemen txedoa. Uretanen ondarran egoaren bihotxelurra maramara kale gorrian hotx, baina badago norbait alai dagoena, begitarte zuria beltu ez duena. Elur panpina dugu, panpina alai, zin ez maite duena izos, izotzen garaia, pozik dabil egiten jendeari agur, bakar bakarrik dio urtzeari belur. Gostatu zaizue ba aurrengo saioan poesia bat izango duzue. Agur. La neta bizi euskaraz eta hortarakoa. Baxo prata, ola Karakola, eta da neko gara eta mando egirratia Iako rapillo egin oditu Adi, hau da ezologieatako Afontisoa Txak txak txapaz adxetsen falleratzi Txetx tallangal ginentxetxetz man美味 Xo txextz dz cartstu nahoitzen atxoe txu txutx冷o dute nahi duzu ebeste aukola pilo bat, hemen txedoa. Baga, biga, diga, laga, bogaze, gazai, soli, bele, armaz, xipa, tiropun. Guzatu zaizue aukola piloa, guzatu bazaizkizue ikaseta edabili. Seguro guk mainazkarago eta hobeto ere egin dezakezuela. Aio, aio pelaio! Kaixo, Goizaitza Fatima gara eta txistea kontatuko ditu. Lehenengo txistea haue da. Bi elkartu dira kalean eta batek besteari esaten dio: Kaixo, zer moruz zure gitarra berriarekin? Pa pelontzira bota du. Zergatik? Zuloa ba zeukalako erdian. Osa txiste ona, naidu ze beste bat? Bai, bai mentxe doa. Eskolan hermitorea egun horretan bidekat eta taula galetu behar dizkiote eta txuleta erritea erabakitzen du. Zuleta kamiisitaren lepoan egiten du. Jaimito esan zazpiden behar kata taula esaten dio irakasleak. Bai esaten du Jaimi jaimito, jaimito kamiisitaren lepoan begiratzen. Zazpi beder bat zazpi zazpibidebiamalau ehhunbide ehun ko toia. Mundialak txisteak. Bueno, bueno Agur eta horrengo aste arte. sei emendaz ez soupingen gaekin duna Adi denok aste honetako egarkizunaren tartea iritsi da eta Aizatea jan iri gara Guk aste egarkizuna irakurritu irakurriko dizuegu Adi belarriak pititaki patataki zer den nordaki? Emakumetriz eta ekatua, beltzez jantzita doana eta agunero gozkiari iez egiten diona. Zer da? Igarkizun erreza, ez da? Beno, laguntza barbaduzue eskatu zuen irakas lehi Eta bidale, erantzunak gure uwe bugunearen bitartez. www.mandoegri.wordpress.com Zuen erantzunen zai gaude, animo eta parte hartu. Hori da! animo eta bidali egarkizunaren erantzunak. Gualez eta juren gara, gara eta pertsuena izkutua egingo dugu. Gure pertsuena izkutua da eskribatuko dugu. Lehenengo pista hau da, txanoa dauka. Iren pista hau da itsasontzi bat dauka, Irugarren pista hau da espata bat dauka. Laugarren pista hau da abentura bizitzen ditu. Bostgarren pista hau da kanino asko ditu itsasonttzean. Hemen esan ditu bost pista zuentzat, Er espero dugu jakingo duzuela norden gure pertsonaai eskutua. Babaldin baddaki zue bedari zuen erantzuna Wwwwdueduegi. .mandoe, Wordpress.com, elbidera, bale? Kaiz, ogun ere eta joan agara, eta musika pizkat jarriko dizuegu gazteleraz. Guk zueamela radia bestia aukeratu dugu gazteunetan. Abesti orientika inglesias da. Euriki Iglesias abezlaria Madrilen jaio zen. Bere eta juli inglesias ditzen da. Euriki Iglesias mila bederatzire unta laerogeita malau anazitzen abesten. Eta azitzenetik egun mila kopia baino gehiago saldu ditu. O eta meretzi urte ditu. Eta munduko kantanterik kanta, kanta, kan honetakoetan. Oneta, onet, Sartuko genuke guk. Emenda, badua gauko a bestia ardera. Enrique Iglesias abeslaria bestia. Súbeme, Súbeme la radio, venga, Súbeme marcha. La radio. Súbeme la radio. Tráime el alcohol. Súbeme la radio, que esta mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráime el alcohol, que quita el dolor. No me importa nada, ni el día ni la hora Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras Te juro que te pienso, hago el mejor intento El tiempo pasa lento y ya me veo goiulen eta alez gara eta munduko abeste ezagun-ezagun bat ipiniko dizuego inglese. Go safe of you abesti haukeratu dugu azte honetan. Abesti ospetsua hau edo searen da adab. Abesti hau imila mazazpiko urtariaren seian aterazen eta dagoeneko eunetero e, rogei mila egizkoa saldo dituzte. Bera sementxe edo gaurko ingleseko abesti hau. Ese arena veis larien, si fui yo a bestia Come, come on, let's go, mandari radia The club isn't the best place to find the lovers At so the bar is where I go mm -hmm. Me and my friends sat at the table doing shots Drinking fast and then we talk slow come over and start up a conversation with just me and trust me i'll give it a chance now my hand stop and the man on the jukebox and then we start to dance and now i'm singing like girl you know i want your love your love was handmade for somebody like me coming now follow my lead i may be crazy don't mind me say boy let's not talk too much grab on my waist and put that body on me coming now follow my lead come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 In love with your body oh, why, oh, why, oh, why, oh, why? Well, I'm in love with your body every day discovering something brand new I'm in love with the shape of you and we can we let the story begin we're going out on our first day well, you and me a thrifty so go, you can eat the look your bag and a fill up plate Ausi izan the... da eh, Azte honetako erranteliako Cristobar Gamonezkoleako laugarren maiakoen irrati ta ierra. irratia egirratia! Azte honetako irrati saioa za... urtengo ikasturteko azkeni... azkena izango da gaur bukatzen ditugulako ta hierrak. baina amaitzeko albiste bat eta azkeneko abesti bat ekarri dizuego Albiz... albistea da Ekainaren gamon eskolako feste ospatu, ospatuko dugula. Denok zaudetan onbidatuta, txikiak eta guraso guztiak. Eta bestia txantxangorria da. Zergatik txantxangorria? Ba bestia hori abestu eta dantzatuko dugulako mandorriko ikaslek Gamoneko festan. Beraz gaur txantxangorria bestiarekin agortuko dugu irratzi zaioa. Aguretando pasa, Tomasa. Agur! Sortaldeko argi berriari Arizaio aspaldi Arratxeko azken izpiari Egun takizaldi Bular gorri Ega kada harin, lurra huetan da emari Erreka eta ibaizabalaren, itxasoaren egarri Laua izetara egan, peratabi lairean Aotan, belarritan, suetelean Kalearen dizia, erri honen irria, euskara Zerratu da oiua, bihotzaren taupat eta hitzak sortu dut oiua. Olatuek beren zola zean, aukeratu eta kuarria, demoran zean. setara egan Berataabil laairean autan velarritaan